At den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holdes bødekasse med MobilePay-box. Og med det så kan jeg byde velkommen til EM-bold, som er bold.dk's EM-podcast. Og nu nærmer vi os for alvor EM-slutrunden, som jo bliver sparket i gang snart. Og i dag der skal vi kigge lidt nærmere på Danmark og vores to seneste testkampe, samt kigge frem mod den her kamp mod Finland, der bliver spillet på lørdag. I anden halvlej, der dykker vi lidt ned i et område, som jeg har af passion for. Det er nemlig fodboldtrøjer. Og jeg glæder mig lidt til at høre mine to gæster, om de har samme passion for, for det her emne. Og så kører vi en top 5 over de, ja, de fedeste trøjer, vi har til den her slutrunde. Og til sidst, der vil vi så kigge nærmere mod den her åbningskamp, der bliver spillet fredag aften mellem Tyrkiet og Italien. Mine to gæster, det er Jan Christiansen og Martin Wiengaard. Velkommen til de her. Tak for det. Hvordan har I det? I, uh, I sagde lige derud, at det er langt siden, I har mødt hinanden. Er der nogle gamle beefs eller stridigheder, som der skal frem på bordet nu her, inden vi starter? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Øh, det øh, er jeg i hvert fald ikke. Ja, sidste gang, vi mødte hinanden, det var på banen på et eller andet tidspunkt. Det er efterhånden mange år siden. Nej, I mødte vel hinanden her, da du spillede på Roskilde og i tilbage i 2016. Jeg har i hvert fald set et billede, men det kan godt være, at det er en træningskamp, at vi er ude i den. Der er, er et rigtigt? billede, hvis man trykker Vingård, Jan Christiansen, at I, uh, I render rundt i en duel... Okay, du det kan om, Du huske. løber med anforbindede for, for Nordsjælland. Så, så har det nok været en træningskamp. Ja, på Jamen, det kan godt være. Op på Farm Park. Det kan godt være. Eller. Ellers så skal vi tilbage til Brøndby FCK, eller hvad? Altså ja, så skal ja, det vi helt tilbage være, ja. til jer. Ja. Ja. Ja, det ja, må det være, ja. ja hvis der er noget, så så kommer det jo bare frem. Ja, ja. Det, ved udsendelsen, har du skinner noget på, Vingård? Ja, det lærer jeg jo på den hårde måde. Det er det, man er Lad os bare springe ud i det, de her... Den første kamp, vi skal kigge på, det er, den her, det er den her første testkamp, vi havde 2. juni mod Tyskland. Kampen den endte 1-1, og det var jo ikke den mest sindsoprivende kamp, man, og det er de her testkampe jo ikke. Men er det bare sådan, testkampe nu engang er, at, og især op til en, en så stor slutrunde nu her, Martin, at, at man ikke rigtig tør, altså fordi som sagt, kampen var jo ret kedelig? Ja, men det er, altså det, jeg tror jo, det var forventeligt, altså det må, det, det, det, kan man også selv huske, øh, der ligger bare et eller andet i, at okay, det er jo ikke det her, der altså, er rigtigt, det man vil. Altså det er et eller andet sted, øh, der er nogle rutiner, man har, og, og, og i forhold til at spille kampen, og um, i forhold til det fysiske, hvad det kan give og sådan nogle ting, så ja, men, men, men man ved jo godt mentalt, hvis du ikke er der de sidste 10%, jamen, så bliver det lidt det, som vi så, øh, manglende kvalitet. Øh men er det skidt? Er det skidt for, for, for altså fordi man prøver også at sig op til en slutrunde? Er det skidt, at man ikke har den der mentalitet? At det, altså, det hele gælder jo. Absolut. absolut. Jeg, ved ikke, er, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er skidt. Uh, jeg synes også, det er meget individuelt for spiller til spiller. Uh, altså, man kan også sige, hvis du sammenligner de to hold, så kan man sige, at Tyskland, de kom jo ud og, og spillede, jeg synes jeg er i hvert fald, en, en, en rigtig god første alder. Og de, de, de viser sig i hvert fald frem for deres bedste side på, på, på en eller anden måde, ikke? Men, men der har jeg da også lidt sådan, det er måske også bare den tyske kultur, altså når man er på, så er man på og det ved du måske bedre end jeg. jeg gør, Jan, selvfølgelig jeg tror ikke, at de ser en testkamp som noget, man bare skal have hvor der kunne godt ligne lidt mere at der var i hvert fald nogle spillere, der bare ventede på, at de har fået vildt at spille 45 minutter, og så når tiden der var gået, så var de glad Men hvordan er det så i Tyskland, Jan? Fordi at, at er der den her lidt en anden mentalitet kultur omkring, at selv Selvom det er en testkamp, og selvom at der er, hvad er det, måske lidt over en uge til, til EM starter, så skal man skulle levere alligevel? Ja, det skal man. Altså, øh, der er ikke plads til at give øh, 70-80 procent. Det er fuld skrue, øh, og, så, og så er det simpelthen at gøre det så godt som muligt. Og øh, som gård helt rigtigt siger, så kommer øh, ja, øh, Danmark lidt bedre med, eller vi kommer lidt bedre med i anden halvleg, men Tyskland har en rigtig, rigtig stærk første halvleg, øh, et skud på sammenføjning og et par store chancer. Så vi kunne sagtens været bagud ved pausen. Vi kommer lidt bedre med i anden lege. Ja, det var jo en træningskamp med stort te, synes jeg. Vi får set lidt nogle gode relationer, blandt andet Eriksen og Josef Poulsen ved et, et mål. Blandt andet, hvor det er en klasseaflevering og en god afslutning. Derudover så man også et par andre hvad skal man sige, afleveringer fra Eriksen til Josef Poulsen i dybden, som, som kan være nogle af de her relationer, som julemanden har lagt op til at, at have været rigtig positiv at se i de her testkampe. Men nu, du nævner selv den her fantastiske aflevering og af løbet. Er det ikke lige præcis det, man også forventer af en spiller som Eriksen? Det her med, at, at, at hvis du løber, så skal afleveringen nok komme fra en spiller, og så laver han jo det rigtige løb, Josef Poulsen. Altså, det er vel det, man forventer af, jeg vil gerne sige, topspillere som Christian Eriksen. Jo, absolut. Altså, og det er jo, det er jo fedt, at, at, at han viser, at han i hvert fald er der. Var han der, hvis du kigger over, altså, og hvor meget ligger du i det, igen, apropos igen, vi snakker om det her med testkampe, ikke testkampe, hvor meget ligger du i en præstation af, af den, Christian Eksen kom med? Jamen, jamen, det ligger jeg ikke op mig i, fordi altså, når, når jeg ser sådan noget fra Eriksen, og han laver sådan noget sidste og, og sætter op til, til, til chancer, som han gør, jamen, så, ved, så, så har jeg i hvert fald en god følelse af, at, at han er der. Og, og, og han er skarp på det, han skal være skarp på. Det kan godt være, at han ikke laver 10 af sådanne afleværinger. Men, men, men jeg tror også, at der er lidt noget i, som, som sagt, at, at okay, jeg har vist, at jeg er Det er en god følelse, at han forlader banen med, at han har fået sin assist. Nu kan vi godt komme i gang. Men, men alligevel så hører jeg jo Grausen sidde i eftertakten og skovle Martin for ned, fordi han ikke er der og det er, jo, det er jo lige præcis det modsatte af det, vi sidder og snakker om her, at han vil jo gerne have, at det er en spiller, der går ind og viser. Men altså, nu sidder I jo og I sidder jo reelt set og siger det modsatte af, af Thomas her jo. er, det, er han, altså, han lige lidt for hårdt på, eller er det bare igen Thomas' måde at være på? Ja, Tom? men det er jo uh, Gravsen Han er jo fantastisk overvittet med liv og sjæl. Hvis han kunne, så spille han jo stadig. Uh, og uh, ja, altså han er jo et energibundt, uh, og jeg synes uh, personligt selv, at han er, han er fantastisk at høre og se på. Uh, og, og det er jo bare, fordi at han brænder så meget for, at det skal gå Danmark godt, og at gutterne gør det så godt som muligt. Og, og han vil 100% også, også gerne sige det til, til gutterne direkte. Så det er jo det, der, der brænder lidt igennem, når, når han udtaler sig. Så han ved vel godt, hvordan det er op til en turneringsstart. For jeg sidder også og tænker på, hvis det havde været... Nu, du har jo selv været i Tyskland, Jan, men, men også bare for dit vedkommende Martin, Hvis du havde været i den her lejr her, man kan jo ikke gå ind til en kamp og spare sig. Men alligevel er man jo bange for at ende i en situation, som, som Robert Skov jo så ender øh, med mod Bosnien, at man bliver skadet. Så det er vel den her lidt balancegang, man går ind til en kamp, man vil gerne give et godt billede af sig selv, men alligevel ikke øh, sat til det hele. Ja, men lige så snart du træder nok, Christian, så, så regner du grund med en følelse af, at du bliver skadet. Altså, der er du nødt til at spille kampen. Øh, hvis vi lige vender tilbage til Bradford, mm. så synes jeg jo også, at der, der er også lidt... Uh, sy jeg synes jo, han står som en, en, en taber i, i den forstand. Så, så. Uh, ja, i, I hver hans præstation, kan man jo sige, fordi hvis der har været et eller andet spørgsmålstegn hos Julemand, så, så vil jeg sige, så har han måske blevet påvirket i, den, i en negativ retning i forhold til, hvor, hvor Martin Brødberg står. Øh, og jeg tror, at det, helt det samme spørgsmål han har han jo faktisk ikke haft hos en Eriksen, eller en, lad os bare tage på eller, eller Kær, eller sådan noget så, så der var også noget at gøre med, hvilke spillere er det, øh, der, der, der, der ligesom kan bruge de her testkampe til at lige give det ekstra push i forhold til at sige, okay, jeg ja, er i, og klar. Undskyld, jeg er virkelig klar Ej, til den her, fyr, ja. den, her, den her slutrunde her og, og, og der kan man sige der, der, der, der kan jeg jo godt et eller andet sted læge mig lidt op, op af, hvad der er at han måske hentøder lidt til i foran til uh, Bradford's position på holdet fordi jeg, jeg ser ikke ham som en sikker starter uh, i, i, i den første kamp men han bliver jo også kastet rundt mellem at skulle spille en frontangriber ude på siden og så videre. og nu dykkede du selv lige ned i altså hvis vi kigger på den her hvad der er og vi for eksempel tager en breathbait, Josef Poulsen også. Hvor, øh, til, altså nu kommer vi til at snakke om det senere, Jan, men, men hvor er det, du ser for eksempel, at breathbaits bedste position er? Ah, det er et godt spørgsmål. Fordi hvis, man bare, hvis jeg lige skal til for igen, altså i Barcelona bliver han jo brugt som den her spiller, der spiller op i front. Øh, Barcelona spiller lidt mere flydende, men, men der er trods alt en opgave, hvor han skal gøre banen dyb, øh, som han jo er god til. Men vi har jo en kamp mod Finland, hvor der måske er knap så meget bagrum, og gør godt med. Og jeg ved godt, at fodbold ikke er så firkantet, og kan se så firkantet, men alligevel, er det, er det ude, på, på en, altså ude på kanterne, han skal bruges? Personligt så tror jeg på, at han starter på toppen. Det tror Fra start af. Ja, øhm. og, og så kan det godt være, at der kommer nogle, det godt at sige, at nogle rockeringer i løbet af kampen, øhm, hvor en eventuel Cornelis skal komme ind på toppen, alt efter, hvad, hvad stillingen er. Men, men jeg tror, han, øh, han starter på toppen. Øhm, men hvad vil du have ud af, at øh, nu, nu vil jeg gerne prikke lidt til dig her, i forhold til at starte med en i, i imod en Finland? Ja, man kan sige, at man kan ikke øh, højst sandsynligt vil, man ikke kunne slå de øh, lange, dybe afleveringer. Men han er trods alt så eksplosiv og så har så meget fart, at han også øh, på de korte øh, hvad skal man sige, distancer kan løbe fra at finde øh, ser jeg i hvert fald. Så, øh, så det, det er, hvad jeg personligt tror, mm. men... Øh, men det bliver spændende at se, hvad, hvad julemanden starter, hvad, hvad julemand starter med formation. Man kan sige, at han kom på tavlen uh, i den seneste mod Bosnien. Det er jo også positivt. Uh, så uh, en, uh, man kan sige, at et mål i to testkampe er jo ikke så dårligt. Ja, det må vi sige, og du tager jo selv lige hul på at lave den her, som journalister nok vil sige, at lave en bro til, til det andet emne, vi skal ind på, nemlig 2-0-kamp mod, mod Bosnien, som du spiller søndag på Brøndby Stadion. Hvad, altså, det er jo så en modstander, som måske skulle afspejle noget af det, vi skulle se mod Finland. Øh, hvilken bram var det, vi så her i den her, Martin? Som, altså, det var jo et... Nu jeg er jeg født i Bosnien, har boet stort set hele mit liv i Danmark. Men det var da godt nok et sløjt hold, der mødte op på Rødmestadien. Ja, det var det. det var det. Og, øh, og hvis man har forsøgt at finde en modstander, hvor kan man sige, at... At man gerne ville have en kamp, der minder om den, at vi skal møde mod Finland, jamen. Så, så tror jeg da helt sikkert, at man fik set en, en, nogle ting, og man fik, fik set, hvordan man gerne øh, vil spille den kamp. Som, fordi man var jo fuldstændig i kontrol i kampen igennem. Øh, jeg ikke, om har en, en eneste afslutning. Um, så, ja, så, så, så, så, så på den måde, der tror jeg, at, at, at, at Kasper og, og, og teamet omkring holdet, de, de fik set det, de gerne ville. Øhm, og så tror jeg og håber jo de på, at de kan, kan relateret til kampen mod Finland, øhm, i forhold til, hvordan den kamp den skal spilles. Øhm, men, men, men du har fuldstændig ret. Altså, havde man spillet den kamp, eller havde man ikke spillet den kamp? Øhm, men havde det været ligegyldigt? Altså, også set ud fra... Altså, jeg ved godt, som, hvis du spørger julemanden så vil han jo sige nej. Altså, han vil jo gerne have sådan en kamp her. Men hvor meget, hvis man kigger ned over... Nu bruger han for eksempel en... Øh, han bruger Dolberg fra start... Det er jo ikke lige frem, fordi han brænder, brænder banen af og viser, at han skal starte ind i den her kamp. Hvor meget tager man det ind til, altså, i Julmans overvejelser til, til kamp mod Finland nu her? Ja, men der er vi jo lidt tilbage i den. Øh, altså, så kan du tage og relatere til Mathias Jensen jo. Øh, fordi altså, han netop viste, okay, jeg er her. Øh, du kan bruge mig, du kan øh, smide mig i, i startstillingen, du kan smide mig ind, øh, stift mig ind. Øh, jeg er i hvert fald klar. Øh, og, og, og det er jo det, man kan bruge de her testkampe til som spiller hvis det er, at du har et lille spørgsmålstegn over hovedet, i forhold til, hvor, hvor, hvor står du henne, Cornelius kommer ind og, og, og scorer, okay, han er i hvert fald også klar, så, så, så, så selvfølgelig har han da fået noget ud af testkamp, det er også selvfølgelig en og en træner vil altid få noget ud af kampen, længere er den ikke. Og så ligger der også bare noget i det her med den her kamprytme her for spillerne. Du kan bare ikke træne det her. Og når de er i en periode, hvor de ja, i nærmest igennem et år nu bare har været i den rytme af mange af de her spillere her, hvor de bare spiller og spiller og spiller. Hvis du så lige pludselig tager 10-dages pause eller sådan noget. Sidste, er, det, er det nok til at få en ud af, ud af rytme? Ja, det er det. det er det. Fordi kroppen den er inde i den her rytme her. Du kender din præcis, uh, hvor meget du skal træne. Uh, du ved, hvordan du skal sove, hvordan du spiser. Uh, ja, man er jo et vanedyr, som fodboldspiller. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og, og, og der, der bibeholder man den vane og den rutine, kroppen er inde i. Og hvis du lige pludselig ændrer på det... Så tror jeg også bare, at du vil se en reaktion. Så på den måde, der, der synes jeg, at det er god mening. Men, men det er jo klart, at når du bare sidder og kigger på kvaliteter og blablabla bla og sådan noget ting, så kan man da godt sige, jamen hvorfor, men jeg tror i forhold til alt det andet, der, der tror jeg, at den var, var vigtig også for spillerne. Det kan jeg da for selv huske, når man først var ind i, i rytmen. Så havde man da bare lyst til at spille. Men hvis, og det kan jeg sagtens følge dig i, men deler du også det samme, Jan, det her med, at med så få dage op til til at slutrunden starter, og det er jo trods alt det vigtigste. Og du snakker omkring med rytme, men man vil ikke ud af rytme, men man gider heller ikke at blive skadet. Jeg kan ikke lade være et eller andet sted og tænke på, det er jo ligegyldigt, reelt set, hvordan de gjorde det imod Bosnien her. Så havde Julman jo en startelver i hovedet. Jamen, han har da haft en startelver i lang tid. Og det tænker du, han har til ja, første kamp mod Finland? Ja, et eller andet sted, og så er der nogle spørgsmålstegn. Mm. Og man kan sige, at Mathias Jensen er jo den store vinder fra kampen man kan altid tage noget positivt med fra, fra, fra træningskampe, også selvom det måske har været øh, under øh, det niveau, som man havde forventet. Øh, Braithwaite score, Gronalia score, clean sheet, øh, forsvaret og mål, man holder clean sheet, så der er altid nogle, nogle ting, der giver noget selvtillid, og så helt rigtigt, som Vingård siger, så er der en helt anden intensitet i en, i en uh, træningskamp, end der er øh, til øh, træning, også selvom man spiller diverse intervalsspil, hvor pulsen er, er høj. Så, øh, så det er noget helt andet med, med testkampe, absolut. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, og nu øh, dykker jeg lige ned igen i dine Nyrenbjerger. Man snakker omkring det her med, at i England, der, der er der så mange kampe, at man reelt set ikke kan spille sig på holdet via træninger. Hvorimod omvendt, hører man jo i Tyskland, at det er jo næsten gennem træninger, at man spiller sig på kampe. Er det også et spørgsmål omkring øh, mentalitet, at, at det nu engang er i Danmark? Og hvordan havde det været, for eksempel hvis vi kigger over til vores naboer fra Tyskland, øh, det her med vi var inde på det lige før. Altså, kan man i, i Tyskland <går> godt spille sig på øh, i startalvang i en træning? Ja, det kan man sagtens. Og det, det var faktisk rigtig øh, en af de fede ting, jeg, jeg oplevede det ned. Det var, at, øh, at trænerne kom til mig og sagde øh, på et tidspunkt, at du skal bare blive ved, og så lige pludselig så kommer chancen, og så tænker man, jamen, det, det, er jo, det er jo fint, at man føler, at man leverer til træning. Øh, og, og hvis man så bare bliver ved, så på et tidspunkt, så kommer der øh, en eller anden form for belønninger. Og så kom det lige pludselig øh, ud øh, som lyn fra klar himmel. Og, og det synes jeg i hvert fald, at, at der måske er nogen træner i, i andre lande, der måske godt kan lære lidt af det. Fordi at der er altså nogle spillere, der altid giver en gas øh, til træning, og, og, og så kunne man jo måske godt se på, om, om man skulle rokere lidt. Øh, dermed ikke sagt at uh, never change a winning team, som man jo siger. Så, så der er selvfølgelig mange aspekter, men... Øh, men det handler om, at man hele tiden er der til træning og kamp, og, også og, og det her med at blive skadet, eller tænke på at blive skadet, det er i hvert fald en ting, som, som, jeg, som man ikke må øh, gå ind og tænke på til, til en træningskamp, fordi så er det netop, at man bliver skadet. Øh, man skal ikke spare sig, heller ikke i taklinger. Øh, der skal brændes igennem 110 procent, som man ville gøre, hvis det var, ligesom det var en åbningskamp. Så sidder også, nu sidder vi også og snakke om, at alt bare kører efter en snor. Altså, der kan også være spillet 30 sekunder, og så er der en af, af, af spillerne i start, er der en på lørdag, der går ud med en, hvad ved jeg, en hovedskade efter en, en duel. Så er, det, så er det altså meget rart for Kasper at vide, at han har en okay ham, der, han, er, han er klar. Og det var faktisk ham, der måske skulle have startet med, hvis ikke jeg lige havde valgt den anden. Ikke? Men med, med på sådan en slutrunde her, der er det jo kvæg, altså der er det jo kampen der afgør reelt set. Men, altså, det, det, er jo, det er jo knap så meget gennem træninger, man kan spille sig på. Men nu, hvis man tager fat i Andreas Cornelius, som får scoret i den her kamp, han har jo kun lavet et mål for Parma i 29 kampe i Serie A. Så det er jo ikke en spiller, der har brændt fuldstændig Superligaen, eller Serie A ikke af. Men alligevel kan jeg ikke lade være at tænke på, når jeg kigger på Dolbergs præstation, når jeg tænker på det, jeg ved, Vind kan komme med i en kamp mod Finland. Og jeg ved godt, vi skal snakke om det lidt senere, men han har jo valgt reelt set vist, Julmannen, at... Ham der kan man skulle stole på nu. Altså, jeg, det er jo det her med hovedspil og den fysiske spil. Jeg, jeg har ham blandt andet til at skulle starte den. Jeg ved ikke hvad, hvad du siger til det. Jamen jo, som du selv siger så, så ja, altså jeg, jeg, jeg har forestillet mig måske at det er Vind, der starter som den her falske nier her. Okay. Uh, så nu har vi jo tre bud. for så, <laughs> så, så, så vi For ham er en er så meget. Det er meget godt, så kan vi jo lige uh, stikke øh, til en anden ja. Ja præcis. Men Nej. hvorfor hvis du skulle uh, vi kommer ind på det senere men uh, Vind... Det er jo mange spillere, der går ned i banen. Det vil sige, at han efterlader... Han, han trækker jo spillere med ned. Så skal vi jo have det modsatte på, på kanterne. Er det, er det blandt andet derfor, du, du har ham? Ja, det er blandt andet derfor. Og, og jeg synes også, vi selv lidt af det mod Bosnien, hvor han, hvor, hvor, hvor han øh, falder ned i nogle rum og, og, og kan connecte og, og skabe de her... Øh, altså, hvad kan man sige? Eriksen kan have en leder og, og, og lege lidt med. Hvis man det sige det sådan, øh, det synes jeg er specielt i... I første alder mod Tyskland, der, der så vi i hvert fald, at vi havde store problemer med at holde fast i den... Øh, på, på, på toppen, øhm, så, så ja, det er det, det er min tanke ligger i foran til, at når netop kunne, uh, kunne, kunne åbne finderne op, at, at klassen er måske trængt derinde, men hvis vi så har nogen, der tror dybden på kanterne, det kunne være Israël det kunne være Brathwaite, øh, Storov Olsen kunne også være en mulighed, altså mm. det uh, så, så, så kunne jeg dog forestille mig, at man måske spille med en falsk ni, og så forsøger et at blive overtalt Og så har du det længe måske der er i startopstillingen, som så kunne være ham, der også røg med i, i, i boksen. Øhm, så så nu dropper vi det der måske, og nu skal vi hoppe ned ja. i, uh, i, hvad vi tænker, at der skal være en startelver mod, uh, mod Finland. Vi smikler dig i tvivl om, og fire firebakkæden går jeg heller ikke ud fra. Hvis, uh, hvem har du nede i fire, fire, eller i de fire bag til, Jan? Jamen, den er, den er jeg faktisk uh, lidt i, uh, Erik, uh, hvad det hedder, Simon er, er selvfølgelig selvskrevet, uh, og, uh, og så tror jeg selvfølgelig også, at, uh, at AC starter ind uh, umiddelbart. Baksne, uh, der er jeg faktisk lidt spændt på at høre, hvad I har, uh, fordi er, dem er lidt uh, i tvivl om, og uh, lidt spændt på faktisk. Hvad har du på bakken? Eller på bakkerne? Hvad har du? Um, Hvis du tager højre bakke først, kører du med en Jens Dry og Daniel Vass? Ja, men det er. Øh... Jeg tror faktisk, jeg tror, det bliver stryger, hvis jeg skal altså, svare lige nu. Okay, hvorfor? Jamen altså. Øh... Det er en fornemmelse, og så, øh... så, så tror jeg, at det bliver stryger. Øh... Men omvendt jeg er ikke sikker. Øh... Så, så forsvaret eller bagsene, der det glæder jeg mig til at se Hvad? Øh, Absolut, det kunne også være en mulighed på at høre. Men har du, øh, jeg tror, st Stryger har jo ikke tabt en landskamp faktisk. Præcis. Så det er jo en meget god statistik at have, men øh, vi ved også godt, statistikker, de er så mindeskørt. Martin, har du også øh, Stryger på bakken, eller har du Daniel Vas på højre bakke, sorry? På højre bark, der har jeg faktisk Dan Vass. Ja. Øhm, og så har jeg så Male Stryger øh, på venstre ja. Jeg synes faktisk, at han var en af dem, der forlod rigtig godt indtryk i, i, i tyskland Og jeg synes også, han gjorde godt indhop mod... Og hvad er, det, hvad han er det, går det, han gør godt? Fordi... Jamen, jeg synes jo, jeg synes at det, som, som, som jeg godt kan lide ved Mæle, det er jo et eller andet sted, at, at på trods af, at han har højre benet, så kan han også sætte sin direkte modstander øh, og gå venstre om. Øhm, og det er jo lidt Altså, det er jo noget, vi synes, jeg, vi skal være meget opmærksom på, specielt mod et hold, der måske står så laver i banen, som vi forventer, at Finland kommer til. Øhm, så, så, så er det jo vigtigt, at, at, at vi ikke har en højrebenet venstrebak, der bare går ind i banen hver gang. Og der, der synes jeg i hvert fald, Mæle, han, han, øh, han har vist, at han kan sætte sin direkte modstander af. Øhm, og, og han virker for mig som en spiller, der også og har en stor tro på sig selv. Jeg synes, han sender op mod Bådersen og rigtig godt. Og I har begge to AC og Kær som midterforsvarende. Men Vestergaard han spiller sig jo reelt set, synes jeg, som den klare tredje, til tredje valg til, til midterforsvar i den kamp mod Tyskland. Øh, synes jeg, jeg synes, han står som værende som den spiller, som hvis de to i midten ikke kan, så er det, så er det Vestergaard. Deler du min... Øh mit syn på det? Ja, ja hvis det er, at det er, hvis man vælger at gå med to stopper, ja, øh, laver man en 3'er så kunne jeg dog forestille mig, at Boyle, han kunne være den, der spiller okay. den venstre side af, af 3'er Men afhænger det ikke også af, om man møder et hold, igen det her med, og man, man har jo også en, en Joachim Andersen. Altså om det er et hold, en modstander, som kommer til at presse en, eller om det er Danmark, der kommer til at have bold mest, alt efter, om man så bruger Vestergaard, eller bruger en hvad hedder det, Joachim Andersen. Der er jo også Sanka, ham nævner du så ikke engang. Det er faktisk bøjelsen, du tager, du tager ind og vil bruge som en midterforsvar. Jamen, jamen, altså, i, i, hvis jeg nu skulle i forhold til at gå med, med tre, okay, øh, du er dem, du, ja, du er mere på det? Øh, nej, jeg tror, at jeg tror, Sanka, han er bedømt altså, ud for de her to kampe her. Så tror jeg, at lige nu er, er bag øh, Vestergaard. Okay. Øhm, hvis vi så tager skridtet op på midtbanen i, til kamp mod Finland, hvordan øh, Eriksen går ud fra, han er rimelig meget det sikre valg, og nu gætter jeg på, om I har Pia Emil Højbjerg, begge to. I nikker. Korrekt, mm. ja. Hvem har I så uh, endnu, eller mere af på på midten, Jan? Jamen, jeg synes, at det kunne være frisk med uh, Mathias Jensen derinde, faktisk. Uh, også fordi, at vi må gå ud fra, at, at vi uh, kommer til at have bolden rigtig meget. Og, uh, og jeg synes, han leverede en uh, fantastisk præstation på Borsten. Uh, så jeg synes godt, at man kunne give ham en skulderklap der. Det kan nok også godt være, at Hjulman uh, kører med, med Delaney, som det oplagte valg. Uh, men uh, jeg, satte så, uh, jeg satte så på og tror på, at Mathias Jensen godt kunne få en startplads der. Vi snakkede jo lige inden vi, vi kom på her, Martin, det her med, at du nævnte også Mathias Jensen. Jeg synes jo, han skal gå med Delaney. Jeg synes, Delaney er Danmarks bedste spiller til at bryde kæder og komme fra det her andet og tredje gelid. Og for mig at se, så synes jeg jo, at han skal bringe af kæden. Du nævnte også Mathias Jensen. Ja, men det var også Mathias Jensen, men det, var, det er lidt mere... Altså, jeg synes jo, Mathias Jensen skal spille i bunden af midtbanen, hvis han skal spille. Og der står du så vælge mellem ham og Pierre Emil Højbjerg. Der, der, der vil jeg vælge Pierre Emil Højbjerg. Øhm, jeg, jeg vil ikke lete Mathias op som, som, som en 8'er, fordi... Hvorfor, hvis du prøver rent teknisk fodboldmæssigt at skulle forklare, hvorfor det er, at du ikke vil have ham op? Det er jo ikke, fordi han ikke kan spille op, men jeg synes bare, at hans kvaliteter de kommer til udtryk, når det er, at han modtager bolden længere nede i banen og, og, og, og glemmer sit, sit, sit blik for spillet, glemmer sin skarpe sin passninger, både de, de, de lange passninger til, til, til dybe løb i bagrum, men også i forhold til og, og, og passninger, der skal igennem midtbanen hos, hos modstanderen for at finde mellemrum, blandt andet i Eriksen. Jonas Ven måske som den falske 9'er, så vil jeg hellere have ham lidt længere tilbage i banen, frem for, at han skal lidt og vende og dreje mm. ind i, i, i... sammen med Eriksen inden som 8'eren. Så, så jeg tror også... Altså jeg har også lidt siddet og tænkt på, okay, det er åbningskamp, vi skal have vi skal have, have tilskående med fra starten af. Mm. Uh, og de her finder her, de skal virkelig mærkeligt komme i parken, og det er første kamp i, i, i gruppen, ikke? og EM, det starter nu. Uh, der er Delaney jo fantastisk til sådan noget også. Jo. Altså, han kan jo skabe den her stemning her med sin, med sin power og, og, og, og sit duelspil, uh, og, og selvfølgelig også sin uh, i sin, sin, sin, sin foran til at komme i feltet. Uh. Så du har Delaney? Jeg har også Delaney, ja og du har uh, Mathias Jensen. Hvis vi så kigger kæden længere oppe, og kigger på de her to, uh, der skal gøre banebred, hvem har du så, Jan, på, på de to uh, kanter? Jamen, nu nævnte jeg jo Braithwaite helt op, så uh, det er de to, jeg mangler, og uh, Jamen, Yusuf Paulsen, ham tror jeg på, han starter i den ene side, og, uh, og så tror jeg, og håber lidt på, at se Skov Olsen. Ja. Hvorfor um, håber du på Jamen, jeg synes, uh, han er utroligt spændende, um, og har haft en god sæson i Bologna. Uh, så jeg håber, at uh, han får chancen, og jeg er sikker på, at uh, han nok skal vise en god figur. Men du går um, stadig med to uh, løbestærke, i, eller sige mere også, og nogen, der også rent defensivt kan levere i, uh, i rate og Yusuf Bechtou to Ja, men det er lidt mere på grund af deres fart, vil jeg sige. Jeg tror på, at vi, skal, uh, at vi satser på at, uh, at komme ned bag dem, selvom der alt andet lige ikke vil være så meget plads, men uh, de er så uh, hurtige, især Braithwaite på de første meter, at øh, råd et par gode stikninger fra Eriksen, forhåbentlig så øh, kan vi få en hurtig scoring øh, som forhåbentlig kan åbne kampen op og øh, ja, det er mit bud men øh, det bliver i hvert fald spændende at se Hvad, øh, Har du de samme på, på, på pladserne op? Nu kan du faktisk bare nævne alle tre fordi vi har faktisk ikke fået dine øh, topangriber Nej, men, men, men jeg, jeg, jeg tror og eller, jeg tror man håber, håber på at, at Jonas Vind starter ind. Mm. Jeg tror finderne vil have altså, vil, vil virkelig virkelig have stærkere til Eriksen selvfølgelig og og, og og kan godt være lidt nervøs for at januarstejne at han bliver lukket ned. Æ, så der har, der har, jeg, der har jeg der har jeg brug for at vi har en, endnu en opspillestation. og der har jeg Jonas Vind til at, at, at spille den her falske 9 her og så har jeg Josef Poulsen og, og, og Brathwaite på, på tanderne. Øh, okay, begge til, to simpelthen også? Ja, begge okay. to til at tro øh, dybden, og så, som, som Jan også startede med at sige, Brathwaite, han scorede, øh, Josef Poulsen har scoret, så øh, så ja, det er sådan, jeg jeg, jeg, jeg tror på, at, øh, eller håber på, at de, de tre for sig ud. Øh, og det kunne brygtes, hvis jeg skulle lige skulle sige det her med, at, øh, fordi Jonas Wind har det meget med at trække ned i banen, at der vi simpelthen vil komme for mange spillere foran Finlands firebakkæde, at det her med, at man måske har brug for en frontangriber, jeg er også Cornelius og op, så jeg vil sige, det er jo heller ikke en spiller lige frem løber dybt. Men det er måske nogle af de her faldgrupper, jeg kunne, jeg kunne se ved en spiller, der går meget ned i banen, at så er det godt nok kanterne, der skal, der skal skabe længde retning bagved. Jo, og nu kan man sige, at finderne har jo spillet med, med, med, med en træer bagklæde i, i, i de seneste kampe, de har spillet øh, i deres nye system, som jeg kunne forstå på. Jeg mener faktisk, seneste. de kom ud med en fire her i deres sidste testkamp her, hvilket øh, okay. kan være lidt forvirrende, men okay. men ja, ellers har de spillet med... Ja, 3'er ja. bagklæde, og der, der, der er altid andet med, okay, hvem er det, der skal tage ham her og angriberen her, der falder ned i rummet, øh, og det kan skabe noget plads til, at vi kan tro bagrummet med vores, øh, vores to kanter. Ja, det er jo lidt hvad skal man sige, øh, en selvfølge, når, når spidsangriberen, man spiller med to øh, eller tre op foran, at, at når der kommer en imod, så skal der også ind dybt, øh, så vi ligesom får den her øh, rotation og, og kan tro dybden. Hvad kunne I egentlig selv bedst lide, hvad, hvis, Når du havde øh, angriber foran der, det er jo selvfølgelig igen op, øh, op til, hvem man møder af modstander osv. Men der er jo stor forskel at møde eller have en angriber på sit eget hold, som går meget ned i banen, Kontra en der søger. Hvad, hvad, hvad kunne du bedst lige i i, i dine dage? dag? Jamen der havde vi tit og ofte en en hver man så må sige en god gammel model med Ja, den ja præcis <laughs> nemlig og så kunne jeg også selv godt lige at komme i dybden så ja. så så det, det skabte mere plads til dig at du havde en der gik ned. Ja præcis og så den anden angriber plus ja, et par kanter, der kunne kunne løbe dybt eller true dybt i hvert fald. Ja helt sikkert. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at øh, vi, vi snakkede jo også sidst om det her med, at man skal jo ud og vinde øh, en kamp som den her mod Finland. Men et eller andet sted skal man så ikke bare vinde? Altså, hvis en 1-0-sejr, det, øh, det, det kan jo ikke være skuffende bare at bare vinde. Altså, hvis Ej. man vinder 1-0, er det fint nok? Ej, selvfølgelig er det Altså, der er en tvivl om, at, at, at, at der er jo et pres på os. Altså, vi har en kæmpe forventning til, at vi skal vinde. Øh, finderne har sat sig selv i en position, dem der er seneste resultater, der er i hvert fald ikke nogen, der har nogen forventninger til dem. Øh, så de kan jo gå ud og spille den her åbningskamp her fuldstændig øh, uden noget som helst pres og, og, og nogen forventninger. Og det er også derfor, altså, der har jo selv nogen, der har prøvet, okay, den der, jeg, jeg har tænkt lidt over den der Rosenborg-kamp, vi spillede med efter København i, i, i kvalen til Champions League, den gang, hvor, hvor, hvor vi var nede 2-1 fra første opgør, og vi skulle ud at vinde. Og der, der, der, der smed vi simpelthen alt ind fra starten af, og så sagde jeg, okay, at nu skulle Rosenborg, nu skulle de virkelig mærke, at de var kommet til København, og de skulle tage ben til jorden. Uh, og, og allerede fra, fra første minut, jamen, der havde vi spillet en in, in fornemmelse inde på banen, at uh, okay, vi kunne bare køre på. Uh, vi kunne mærke, publikum var med. Og det er jo lidt den her følelse her, jeg, uh, jeg håber lidt på, at, at vi får fra starten af, uh, og det ikke bliver for meget, uh, at vi skal lige ind i, i kampen og finde hinanden, og for meget position, og uden at rigtig noget. Så, um men, I, men I var jo også omvendt nødt til at komme med jeres stærkeste, for at slå Rosenborg. Jeg kan jo ikke lade være at tænke på, at hvis Danmark stiller med... B-kæden imod Finland, så vil de jo stadigvæk vinde den kamp. Eller i hvert fald være favoritter til at vinde. Man ved jo ikke, om de vinder, men i hvert fald være favoritter. Og det er jo måske forskellen fra det, du siger med Rosenborg. Jeg tror selv, B-kæden kan vinde mod Finland. Hvad siger du til det? Mm. Det har jeg simpelthen ikke nok, øh, der kan jeg simpelthen ikke, altså jeg er med på, at vi har et fantastisk landshold, det er der slet tvivl om, men der er også noget andet end bare det her med, at du bare lige sætter de her unge drengene ind, som, som lige har performet i nogle testkampe og sådan nogle ting, ikke? nu står der altså et EM, og forhåbentlig så sidder der 15.000 øh, i parken, ikke? Så, hvilket ikke er specielt mange, der de er vant til at spille for meget sted. Men de kan råbe nu for flere, <laughs> altså det har vi så oplevet i Superligaen, åbenbart, den ene tilskuer kan <laughs> råbe for fire andre. <laughs> ja, og det kan vi jo selvfølgelig håbe på, at det kommer yeah. til at ske specielt, så so finderne de, de i hvert fald mærker det her. Nej, altså det er bare noget andet at spille i, et, et EM, Æ, altså og der er bare et andet pres på, lige så snart det bliver fløjet op fra, fra for, for en ægteslutrunde, kan man sige, og, og der øhm, der, der håber jeg og, og tror på, at vi går med, med, med det her hold her, hvor, hvor, hvor der bare bliver sagt, okay, nu tror vi på. Um. Jamen, øh, hvad bliver resultatet så, hvis vi skal skyde på den her første kamp mod Finland, Jan? Jeg har 2-0 til noget. 2-0? Og øh, jeg har måske lidt atypiske målscore, men jeg tror faktisk, at Eriksen score, øh, Han er så ikke så atypisk, men så tror jeg, Kær Simon Kær. skorer. Okay, er det noget med noget... Noget øh... dødbold, øh, Jørgens Park. ja. Øh, så beder ja, altså lige meget, hvordan vi vinder. Den skal vindes tre point øh, og så er I bad, havde jeg sagt. Øh, og jeg håber også på, at spillerne kommer og noget ud af, at vi hurtigt, som vi siger godt sige, får tilskuerne med, selvom der kun i allefældstejen er 15.000. Så, øh, så skal vi have dem med, øh, og det gør vi bedst ved at få, øh, få nogle skud på mål, øh, eller nogle hjørnsbak, øh, så vi får presset finderne, både på banen, men også op fra tilskuerpladserne. Og der er vel også noget med det her med, at man får landet med. Altså, man starter en slutrunde, og... Og, og man indleder den med, med Bravur og hele Danmark er med. Så, så jeg håber da, at du, øh, at du får ret. Ja, men helt sikkert. Det håber jeg også selv. <laughs> så ej, vi skal jo have tre point. Også fordi at, øh, kampen bliver heller ikke nemmere mod Rusland og Belgien. Så, øh, så vi skal have tre point mod Finland. Den er ikke længere. Martin, hvad blev kampen? Jamen så, nu har du jo... Jamen, du er ganske, ganske siger, så er du jo... Du... Nej, det... Nej, det... Nej så skal du med en, en 1-0 eller en 3-0. Det bliver okay. enten den her 1-0 her, der, skal... der bare skal hjem, eller så... så tror jeg også, hvis vi laver mål til 2-0, så tror jeg også godt, vi kan vinde 3-0. Hvad hvis du skulle lægge din gamle <laughs> øh... døgnopsparing på det? Hvad, øh... Jamen selvfølgelig er jeg bare <laughs> <laughs> Jan, Så tager du 2-0. <laughs> Jamen så har vi jo to gange 2-0, og jeg ja, hvis jeg skulle komme med mit eget... Jeg... jeg tror godt, at... Jeg synes, Danmark har været så overbevisende, så lad mig da tage den 3 0 -er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 så du vil altid være i førersæde, når du gamer. Du kan læse meget mere om Neo QLED 4K og gaming på tv.samsung.dk. God fornøjelse. I anden halvdel af den her podcast, der skal vi dykke ned og se på trøjer, der er med til slutrunden. Og det er jo et af de her områder, jeg synes er helt fantastiske, som jeg synes, der bliver gået alt for lidt op i i forhold til... Øh, det ved jeg ikke, om der gør, om der bliver gået for alt for lidt op i det. Jeg synes bare, at der skal kæles for, for de her trøjer, der er omkring EM. Øhm, og derfor har jeg så bedt jer om at lave en top 5 over de, øh, de fedeste EM-trøjer. Og til jer derude, der kan I hoppe ind på... Og nu laver jeg lige en lidt reklame for mig selv. Men ind på min egen øh, Twitter, der kan I se en tråd, jeg har lavet over alle... Øh, over alle 24 hold, øh, både hjemmebane- og tror trøjer Så når de herre, de nævner trøjerne, så kan I jo, øh, hvis I ikke ud og at køre, så kan I jo sætte den på pause og lige øh, slå trøjerne op. Men øh, først vil jeg gerne lige spørge jer om, nu har jeg jo spillet i alle mulige forskellige trøjer. Var, var det overhovedet noget, øh, at man gik op i? Altså tænk du over det? Tænk du over, at hold der kæft, det, her, det er en fed trøje, jeg har i Nürnberg? Ja, man tænkte over, hvad, hvordan uh, spiller trøjen så ud, om man spiller ud eller hjemme, og, og man havde da også sine favoritter. Uh, det var selvfølgelig altid spændende, også ny sæson, om der så kom en ny kollektion af, af trøjer og træningssæt og så videre. Så, videre. så, uh, så ja, det, det gik man da lidt op i, men altså, når der så først blev op, så var man da lige meget glad med om, um, uh, hvad skal vi ja, se? <laughs> ja, præcis. Så, uh, så var det jo fodbold, men, men ja, det er klart, det, det havde man da lidt fokus på. Uh, det er klart. Men de kommer jo også fra en tid, hvor, nu skal ikke gøre ældre end jer, men hvor trøjerne sad lidt løsere. Ja, det sad ligesom telt næsten. Jamen jeg skulle til at sige, fordi Martin, du jo spillede, spillede du ikke i FCK, da det var, der var noget krabber over? Der var der noget krabber ind over. Var det den lyserøde også? Ja, der var også en lyserød krabber. Den var fræk? Ja, den var det fræk. Så jeg kan jo få ligefrem sige, at den sad... Altså trøjerne sad generelt løsere førhen, men øh, hvad, altså, kunne du godt lide, når, når en trøje sad skal man sige, stramt på dig, eller måtte den gerne være lidt fluffy Nej, altså jeg var også mere til, at, at, at de sad godt, så jeg de da gerne et nummer ned, hvis det, det betød, at den, uh, den lige sad. <laughs> var det på udseendet <laughs> <laughs> eller var det fordi, at du synes, at det gjorde dig til en bedre fodboldspil? Fordi det er seriøst, reelt set ud til lytterne derude, som måske aldrig nogensinde har spillet fodbold, det gør en til, altså man føler sig bedre tilpas i bedre tøj, og spiller bedre af den grund. Ja, 100 procent, altså, der, altså og, og når det var, Jan, han, han løb bag hvem og så det, ved, jeg ved ikke, at han ikke kunne få fat i <lødende> Nisand, på, Det var lidt nemmere tidligere, og de var lidt bredere. <lødende> Jamen, det er det, og de har jo virkelig været, været store hen. Men, men jeg har også skrevet det her i, i manus til at det her med, at nu om dagen, der ser vi jo øh, knap så mange lange med fodboldtrøjer. Man ser mere fodboldspillere spille i de her baselayers, der er under trøjerne. Personligt så synes jeg, at det... Altså, jeg, jeg synes, det er fint nok, det bliver brugt. Jeg synes, det estetisk ser det bare ikke nær så flot ud. Men hvis man kigger rent på, hvordan, hvordan gjorde I jeres karriere i forhold til, kunne I godt lide at have den her baselære, som egentlig gjorde, at man havde det varmere? Nej, ikke personligt. Og øh, ja, med mindre det var ja, øh, mega mange forskere, så spillede jeg altid kort af mig. Øh, okay. Og også helst uden noget indenunder. Jeg følte, at, øh, jeg følte ikke rigtig forværet, hvis det var sådan, at jeg havde alt for meget tøj på. Øh, så øh, kort af og og jeg ja, en enkelt øh, spiller, tror jeg. Så var det da altid lidt koldt øh, på nogle tidspunkter af året, øh, især når man kom ud fra halvleg, eller ind til anden halvleg start. Men øh, så gik der jo to minutter, så havde man varme. Så. Det tror jeg, der er mange øh, fans, der vil kunne lide, når der, kommer, <laughs> når der kommer en spiller ud i korte rør. Nej det er fedt, men hvis vi skal prøve at dykke ned i de her, øh, i jeres top 5 og, og starte med jeres... Øh, jeg ved ikke, om jeg har lavet, har I har lavet en top... Altså 1, 2, 3, 4, 5 over trøjerne. Så lad os starte, hedder det, oppefra... På en femteplads, Martin, Hvem, hvilken trøje har du af EM-holdende? Ja, ja, nu skal jeg lige starte med at sige noget her, fordi rød har jeg virkelig, virkelig svært ved at finde. Øh, altså, øh, Attraktivt? Ja, det har ja, jeg. Og hænger det... det? Nu skal jeg lige spørge. At, Hænger det sammen med, at du er gammel? Ja, det gør det. nu 13, og benet 109 spiller i rød? Nej, jeg er nok allerede fra gang blev totalt Præd. præget i, i en retning. Af, okay. at... Øh, ej, og det gør et eller andet sted, og det er lidt ondt, fordi jeg har jo altid et eller andet været United, mand. Men, men, men, men jeg synes aldrig, at... Øh, så, så Så når det så er sagt, så vil jeg stadig sige, at den danske landsholdstrøg synes jeg er fedt, at de er gået med retro-design. Ja. Jeg kan godt lide den der hummel retro-dansk landsholdstrøg. Det er på hjemmebanetrøjen, du snakker om. Nu. Lige præcis. Den ja. røde hjemmebanetrøje. Uh, så den uh, den jeg den, den lige uh, udenfor der, men, øh, men, men det er simpelthen fordi, at øh, jeg synes virkelig, at øh, det, det fanger mig bare ikke. Jeg synes, det er svært at lave en, en, en flot rød trøje. Det ja, bare vi være havde engang en træner, i, og det vil uh, nogle lyttere derude kunne kunne genkende til, en Jens Plambæk i, uh, i OB, og han uh, til træning, der var det aldrig nogensinde det røde hold, der startede, for det kunne han simpelthen ikke tage, at det skulle være... Uh, de gamle niere, der gjorde det det var en lille sidehistorie men på en femteplads Martin hvem har du der så, så, så er der en anden det er fordi at, at, at jeg er stor fan af Argentina og altså Argentinas så tror jeg synes jeg, at jeg altid at være så super fed og det er, så har det, vi du har taget med <laughs> Den har så ikke taget med jo. men så har vi jo den skotske -de udband tror jeg ja. Ja, og, og det den er, er så altså lidt oppe af og det det synes jeg er et meget fedt design Uh, de har, så, så, så den er røget ind på femte og det er det fordi uh, jeg kan jo ikke vælge Argentina eller som du selv siger men uh, den er lidt derhen af under under selvfølgelig at være de klassiske videre. og, og, og bare du steder? godt kan lige ved den fordi nu kan man selvfølgelig ikke som lytter høre det derude men den er jo den har de her blå og hvide nuancer den er ret simpel i i udseende, og har en udskæring der, ikke, der har værken en, altså den har en meget tynd krav. Er det, det simpelthen det, det simple design og farverne og logoet, der passer godt? Ja, det synes jeg, det er. Og så i den de her øh, lys og blå, hvide nuancer her, der, det, det, det rammer mig lidt i forhold til, at jeg altid har været stor fan af, af, af at argentinske et mm -hmm. tror jeg. Så, så det, er, det er nok lidt det, at, øh, at det den, den sniger sig ind på femtepladsen. Den er jeg også fed. Jan, hvad er din, din femteplads? Der har jeg fra, øh, Frankrigs hjemmebane, tror jeg. Ja. Og, øh, lidt. De samme ord, som i nævner her, et enkelt design, og så med den her røde stribe der brøder øh, henover. Øh, den synes jeg den, øh, den er meget smart. Og det er jo øh, jeg kan man sige den meget det er meget klassisk fransk trøje, som jeg, jeg synes også den er, den er jeg synes måske den er semi kan jeg godt sige kedelig. Nu har jeg også set den live, men, øh, men det er helt fair. Det er ikke fordi jeg skal skyde dit, øh, din din femte plads ned. Om vi tager en anden. <laughs> Præcis. Hvis vi kører på, øh, på din fjerdeplads, Jan. Hvad har du på fjerdepladsen? Øh, på Jamen, der har jeg så øh, Italien. Øh, igen, enkelt og... Øh... Er det jeres hjemmebane, tror jeg? Ja, Italiens ja. hjemmebane, tror jeg. Ja, undskyld. Øh, enkelt og retro. Øh, jeg synes, det er et godt design. Øh, jeg synes, det er en, øh, det er en flot trøje. Jeg glæder mig til at høre din, øh, din førsteplads, når du har Italien på en fjerdeplads. Du er virkelig kritisk, for jeg synes virkelig, det er, en, øh, det er en fornem trøje, italienerne har lavet. Jamen, det er det. Hvad har du på, på fjerdepladsen, Martin? Jamen, jeg har altid været lidt til, til, til, til Holland. Jeg har været... Ja, der er faktisk en sjov historie, at, at jeg var så stor Holland-fan, at dengang, jeg, da, da de var i straffespark med Danmark i, i 92... Der, der blev jeg egentlig sendt uh, ind i, i et andet lokale, og se der også bare, fordi jeg, jeg, jeg håbede at du så meget, at Holland de vandt. <laughs> det er vildt at sige det, oh, Der <laughs> var de der 6-7 år, så, er det? Skal, er det, amen, det må være nogle spillere, du... Ja, der, der, ja helt sikkert, altså, det var jo spillere fra dengang med... Øhm, og og hvad de havde siddet er fandme bærsken, og bævkampanik og sådan ja, okay. noget. Altså, så, så, og så er jeg jo, det er jo lidt sådan, okay, det er nogen, der er, man skal kunne genkende den, ja. altså kunne vide, hvem der spiller, når jeg, når man lige, det er sådan, jeg har det med trøjer, ikke? og der, der, den hollandske stiller sig bare ud, ja. Ja. så ja, den er på fire pladsen, og jeg synes, designet er fedt i forhånd til, at det her mønster er, og så er den meget øh, clean, sort og orange. Og så har den nu kan jeg ikke lige, nu ser den på hovedet i forhold til, men har den ikke den her løve? Jeg har løven på brystet, også ja. flot Så den er meget logo. fedt ja. indgraveret på en eller anden måde i, i selve vurderingen. Præcis. Det var din fjerdeplads? Det min plads, ja. Du skal tage tredjepladsen? Så bliver det den tyske udebane, tror jeg. Åh, oh, den er fed. Ja, den er rigtig fed. Altså, jeg lige snakkede om det herude, men den er virkelig fed. Ja, den er virkelig fed. Blackout? Uh, og igen, det her med, okay, du skal, du skal se, hvem der spiller. Uh, og jeg er slet ikke i tvivl om, at når først vi tænder for tv, og Tyskland der har den her på, så er det ikke i om, det er Tyskland, der er. Den er helt blackout, og selv deres, uh, deres, uh, deres logo, uh, det, den er... De har kun de ved? tyske farver på ærmerne, mener jeg, det er. Korrekt. Lidt gul, lidt rødt på ærmerne. Ja. Resten er helt sort. Hvordan har du det med de her... Fordi Danmark har også en tredje trøje, der er helt red out. Altså det her koncept, hvor man fuldstændig... Uh, Fed en farve, eller det hedder ikke fed en farve ud, men man kører farven helt igennem, både igennem logo og så videre. Det kan du så umiddelbart godt lide. Ja, det synes jeg er meget fedt. Ja. Synes jeg er meget fedt. Og det er også fordi, det er sådan en trøje, der kan fungere. Det her med, at brands tænker ud over banen og tænker, at, at det er noget, folk er på udenfor. Øh, helt enig. Helt enig. synes, det er en virkelig en, en fed trøje. Jan, ja. hvad har du på tredje plads? Jamen, der har jeg måske en, der overrasker lidt. Øh, Sveriges udbane trøje. Ja. Øh, den skal jeg lige prøve at gå ned. Og... Ja, præcis. Det er måske en lille en, or, ja. en der overrasker, men jeg synes, den er, den er faktisk meget fed. Ja, med de der pinstripes. Ja, præcis. Ja. Den kunne også godt have været for mange år tilbage, tænker jeg lidt. Men jeg, lige da jeg så den, så synes jeg, at den ramte noget af mig. Enkelt i farverne, og så de her smal gule striber, der bryder. Så den, synes jeg, skal ind på en tredje plads. Helt enig. Den er, den er også fed. Er der noget med det her med Nike Adidas trøjer? Nu ved jeg, hvis vi kigger på støvler for eksempel, hvad spillet I, I er mærker i støvler? Åh, oh. ah, jeg har været meget rundt. Ah. <laughs> når I har skiftet mellem point, fordi nogen, man har det jo tit det der med, at når man, man finder en, en McCurley i, i Nike, så er det jo den, man er så stor fan af, og man kører hele vejen igennem. Men i har så skiftet. Ja, det er også fordi dengang vi spillede, der var det også meget med okay ville det stål klubben. Nå, okay. Der var ikke så mange der havde ja. personlige sponsorater som du har i dag. Så, så, så der stillede klubben, de stillede her. Der fik vi der Umbro i Esbjerg og Cadadus. så der var jeg i umbrug i en periode indtil at jeg. Ja. Og lidt halv stor tror jeg. Nej, ja, det skal der lov for. <laughs> Jamen, det blev bedre i løbet af ens karriere her. Ja. Anden pladsen, er vi så nået til, hvad har du på anden pladsen igen? Det er faktisk vores modstander på lørdag. Finland. Ja. Deres hjemmebane trøje. Øh, Simpel og enkelt design. Øh, med det her flag, der bryder på brystet. Øh, så den synes jeg faktisk, den er, den er rigtig fed. Den er sindssygt fed. Øh, ja, den har jo, Jeg ved ikke, om man kan kalde det... Nej, det er vel ikke et kors, men, det, men, men det er lige de farver. Ja. Den er, den er også virkelig fed. Finland, som er rangeret som det ja, 24. hold til til men har i hvert fald en af de fedeste trøjer til selv slutrunden. Din anden plads, du er over på noget... Øh, jeg er den blå. Jeg er i den blå, jeg af, blå afdeling nu. Uh, her kommer den italienske uh, Hvad den, er du godt kan lide ved den? Jamen jeg, også i den uh, når du har tænkt for tæt Okay, en helt blå trøje det er Italien, der spiller. Ja. Og, så, og så synes jeg, det her med en krav på en, på en fodboldtrøje det, det, det synes jeg, det lidt ind i mig. Jeg er så glad, for at du nævner det. Jeg synes, det er fedt. Ja. Jeg synes, det er lækkert. Øh, det, og det, jeg synes, et eller andet sted det burde være en regel om, at det er kun Italien, der må have det på. Ja. For det, det er kun dem, der kan være det. Men, er er og det er super fedt Og det her guld uh, Puma-logo, der er på, på, på, på det ene og side, og så, uh, så Italien med, med, med de fire stjerner, uh, der, der fylder ret godt. Det er ikke uh, et lille <laughs> det er lille logo. <laughs> har du set uh, deres udbane, tror jeg? Nej, det den er... Jamen, den, det er bare Puma, der har lavet det her, det her koncept til at, at 4 fem lande. dem er til Østrig, Italien... Uh, jeg kan ikke lige huske de, de to andre lande, men, men de er i hvert fald ikke særligt fede. Så er godt, um, de har tre hjemmekampe, vi spiller den her. Ja, lige præcis. <laughs> er vi så nået til, til de to etter? Hvad har du på din førsteplads, Jan? Jamen, der har jeg Tyskland... Øhm. Deres hvad? Udebane, tror jeg. Den sorte? Ja, den sorte. Ja, den er... Den er, den er virkelig fed. Da jeg så den, så jeg tænkte jeg, den, den ser faktisk direkte ond ud. Men uh, ja. på en mega fed måde. Altså, har jeg... du den på, på... Altså, så du... Har du set den live med den, eller så du den på... Uh... Jeg så den uh, på, uh, på... Hvad skal man sige? På, uh, I browseren. Ja, okay. uh, så ja, uh, yeah. jeg var ikke i tvivl af, da jeg uh, skulle liste uh, top 5, over at det uh, helt klart var den fedeste. Enig. Den er... Ja, vi har jo lige været vendt. Den er, den er bare sindssygt fed. Hvad med din uh, førsteplads, Martin? For mig, der er en helt hvid trøje. Det er super, super, super, super lækkert. Og, det og kan kan ikke Nej, jeg er slet ikke farvet. Når det er. Jeg siger det jo. Uh, en helt hvid trøje, <laughs> det, uh, det, det, det, det taler lige ind i mig. Så jeg har taget englands uh, hvid trøje med, med, med nike mærket i, i, i midten og, uh, og logoet henover. Uh, Nej, den er også Så uh, Og den. så har den lidt, uh, lidt sorte farve på, eller mørkeblå måske, og sådan en, en rød krav øh, indvendigt, øh, men ellers bare er hvid helt straight. Og det den er, er virkelig fed. Ja, den er virkelig fed, og jeg kunne forestille mig, at øh... Men det er sjovt, fordi der skal ikke... Det er en hvid trøje, og der, der, er jo ikke, der foregår jo ikke særlig meget... Bund. Men i den, England ja, ja. England. Så ved man, at nu spiller England. Ja. Og, og, ja, det er derfor. Og det er meget sjovt, når man kigger på udbanet trøjen til England, så er det faktisk et, øh, et andet design, der er på selve... Nu kan jeg ikke lige se, har den, har den krav på Nej, fordi udbanetrøjen, den har faktisk en, en lille krav, den, er, den her blå nuance med, hvor talet er rødt, øh, eller Man Men øh, helt, helt sikkert, det er en, en sindssygt fed trøje. Og så kom vi faktisk igennem øh, jeres top 5. Og, og hvis I har nogen derude, øh, så kan I jo øh, skrive ind på kommentarsporet og sige, eller komme med jeres meninger omkring de her EM-trøjer. Jeg synes, det er et, øh, et, et fedt aspekt. Det sidste, vi skal vende, i, uh, inden vi lukker ned, det er åbningskampen, som vi har på, uh, på fredag. Den står mellem Italien og Tyrkiet. Og hvis jeg kigger på, uh, på selve favoritværdigheden til den her kamp, inden jeg gik på her, så tjekkede jeg, og der, der stod den 14% til tyrkisk sejr, 26% på udgjort, og 64% til, uh, på en italiens sejr. Vi har lige snakket om det herude, men jeg kan ikke lade være at tænke på, Ja, det er for højt sat i forhold til forventninger til en åbningskamp, Jan. Ja. Æ, I forhold til... Alt kan, altså, det er verdens mest slidte at alt kan ske, men næver man skal i gang, og så videre. 64 procent på interessejr. Nej, ja, det synes jeg også, det er for højt. Selvfølgelig er de far og klar for højt, men, men det, det er alt for højt. Uh, som du helt rigtigt selv siger, alt kan ske uh, i en åbningskamp, uh, navere, og så videre, og så videre. Uh, første kamp, ikke mindst. Tyrkiet, de vil være toptent, og ja, kan jeg kan egentlig gå ud og spille frit jo, hver at øh, de er mega underdogs, Æh, så, så det er absolut alt for et sætte jer. Hvad tænker du, Martin? Jamen, jeg er meget enig, jeg er meget enig, det Jan han siger, altså det, øh, jeg tror, hvis vi skal sammenligne det lidt med, med, med, med, med vores åbningskab, med Danmark og Finland, der, der kunne jeg forestille mig, at italienerne, de har jo lidt den her mere, okay, de kan måske godt leve med at krydse den her, de må falde være den et tab, hvorimod ja, vi, vi skal jo selvfølgelig ud vinde, ikke? Um, og vinde, og, og der har tyrkerne jo lidt den her holdning her, ja, de må ud og brænde af. Kan de få noget, så, så, så, så er det... Uh, men Italien er jo favoritter i den her pulje her, i, i pulje af. Det er de, men, men, men jeg, jeg, jeg tror ikke, at forestillingen vil være så stor, som, som de procent af det, de lige de udtrydt for i hvert fald. Hvad det... med, med den her -fordel. Den har fordel Den har vi jo selv her i Danmark med, med tre kampe på hjemmebane. Og vi ved jo, hvor meget det her betydet i forhold til den her kamp, vi har mod Rusland, som, hvor der skulle trækkes lod. Og, og den vandt vi, og det kan jo reelt set... Uh, Ja, det kan jo reelt set gøre, at man lige tipper fordelen over på ens egen side. Kan det være en af de her faktorer, der gør, at 64 procent egentlig er fair nok? Jeg ved ikke, om de er fair nok. Det er, det er, det er, det er jeg måske heller jeg ikke den rigtige til at vurdere overhovedet. Nej, men, nej, men du... I forhold til, til at sige, at de er favorit, ja, selvfølgelig er de favorit. De spiller på hjemmebane. Uh, de har set stærkt ud. Jeg tror, de har, kamp, har, de, jeg tror ikke, de har lukket et mål ind Så uh, so, so, so, so jeg tror at også, at, at, at, at, at vi får en italienhold at se, der, er set, der uh, jeg, jeg kan godt se dem noget, noget, noget langt i... Det kan du godt. Ja, det kan jeg godt se dem, og det, og det er også lidt ud fra, jeg tror faktisk at i år, der tror jeg, at... Jeg synes, at vi så en tendens i Champions League i løbet af efteråret. Øh, der var ikke nogen tilskuer, at vi så nogle vilde kampe, vi så nogle vilde resultater. Øh, jeg synes, i løbet af foråret her, jeg synes, der er kommet en tendens til, at, at der er nogle hold, der har klaret sig gennem en rigtig, rigtig solid defensiv. Øh, har grebet kampene meget taktisk an. Og jeg tror faktisk, det er et billede, vi kommer til at se under EM, at det er den stærke defensive organisation, der kommer til at nå, nå langt i år. Og der tror jeg på, at Italien er, er nogle af dem, der, der, der har det. Og, og derfor så tror jeg faktisk godt, at de kan være en af dem, der, der måske kan, kan, nå, kan nå, nå langt i år. Og så netop også, fordi de har nogle yes er op foran, der kan afgøre kampene i individuel kvalitet. Men det er jo, det, som du selv siger, det er 10. september... 2018, vi skal tilbage til for at finde Italiens seneste nederlag, som kom mod Portugal. Så det er jo en, en, det er en fantastisk defensiv, hvis man kigger på... Det er jo også nok der, hvor de, kan man sige, de største stjerner er på det her hold. Men øh, hvis du skulle prøve at frem, øh, hvad hedder sådan noget, fremhæve nogle profiler på, øh, på begge hold egentlig... Fordi der er jo også et tyrkisk mandskab, som vi på en eller anden måde... Altså, jeg synes, at det er et hold som vi overraske dig. Det er ikke noget, jeg synes. Det er noget, jeg tror, at det vil overraske Hvis du skulle fremme nogle profiler på, på begge hold, som øh, man skulle holde øje med til åbningskampen? Nå, men altså for kød, så er det Ildemads jo. Altså, det er jo klart. Altså, ham har jeg jo personligt store forventninger til at komme fra en sæson, hvor han blev fransk med Lille. Øh, og, og det er altid fedt at, at, at, at spille. Også selvom han er Selvom han er alderen, men, men, men når du kommer som i, så, så kunne jeg forestille mig, at, at, at, at så kommer man også med en god position selvtillid. Øh, og på et hold, der så også har øh, altså, stor kvalitet, hvilket det selvfølgelig har, så, øh, og, og, og så, så bliver det jo spændende at se, hvad kalder, hvad hedder den? Salon Gullu fra Milan. Charles Hanuglu. fra Milan. Han, hvad ja, er, er, er det, er til Jeg vil også bare mand man nævner ham Så ja, det har han nemlig. Og det er jo noget af det her kvalitet som, som du har brug for til at afgøre, til at afgøre fodboldkampe. I forhold til Italien, jamen, der er det holdet. Altså det holdet, der skal, der skal bære det for Italien i år. De har, du, vi snakker om det her med, at du inden vi gik på det her med, at de... Og det er måske for meget sagt, at de ikke har stjerner, for de har jo Federico Chiesa, som jeg har, som en af de helt store nye opkommingsspillere, der, der skal tage .A. med en, eller kommer til at tage CA med en storm. Men, øh, men du, du tænker, det er holdet? Ja, det, det, det, det tror jeg, det er. Og netop fordi, at, at hvis de har en solid defensiv, jamen så har de måske bare brug for en individuel aktion, der kan afgøre kampen, men, men, men jeg, jeg ser ikke for mig, at de, de vinder 4-3 eller 5-2 eller sådan noget i, i deres kampe, fordi de bare har individuelt klasse op foran. Uh, jeg tror, det er det holdet, der skal, der skal afgøre det for dem, og skal, og skal få dem langt i turnalen, uh, og så til de vinde kampene, som vi Italien gør det, uh, 1 0 2 0 -8. Tænker du det samme, Jan, at det, det er den her struktur defensive organisation, der skal sikre Italien, hvis de skal nå langt? Jamen, det er det der. Altså, øh, den har vi jo set i, igennem øh, mange, mange år. Øh, som regel i hvert fald. Personligt så, øh, så tror jeg da også, at, at, at vi får noget offensivt at, at se. Øh, men helt enig med, med Vingård, hvad han siger. Øh, Defensivt. De skal nok øh, komme til at holde 0 i en del kampe, og så skal de nok putte en enkel eller to ind. Øh, Lurentsund så øh, Skåret i 4-0-sejren øh, mod Tjækiet her senest, og har, har jo lavet øh, 19-35 for ind, øh, der for Napoli i den her øh, sæson, så ham tror jeg på, at han skal nok få puttet en, nogle stykker ind. Ja, så har de jo Chiro Immobile, og, og som jeg nævnte øh, Federico Chiesa, som, ja, som også... Og ja, der, der er jo de her Nicolo Barella, som, som jeg også glæder mig, han spiller så en mere central... Øh, det, bliver, det bliver spændende at se det her italienske hold, øh, hvor langt de kan drive det med deres... Øh, som jeg også tror der er struktur. Hvis vi kigger lidt fremadrettet i forhold til, øh, til turneringen for de her to hold, fremadrettet kan jo være meget kort sigt, fordi det kan jo sådan set ende efter tre kampe, men øh, hvis vi først tager et, et tyrkisk mandskab her, hvad, hvad forventer du der i, i, i gruppe A og de her første tre kampe, og hvor langt kan de drive det? Det er svært men, at sige. Det, det. Det. Ja, det er jo der, og for det har også meget at gøre med, hvem du bliver krydset med, når du går ind i de her knald- faldgampe her. Og, og, øhm, men, men får de den her start her mod Italien, øh, kan de få et point. Øh, så, så kan jeg sagtens se dem øh, få den her tro på at tænde i foran til, at måske være et af de hold der, der kan overraske dig, absolut. Øhm, men der er ikke om, at det bliver dem, eller Schweiz, der skal slås om, i hvert fald efter min mening. Uh, der så slår som den anden plads i, i bullion, og så er der selvfølgelig den her 3'er plads uh, for, for, for nogle af dem, som også står videre. Uh, som, som måske også bliver aktuel aktuelt for dem, men, men der er med, jeg tror, at deres første kamp mod Italien, det, det, det kan afgøre rigtig, rigtig, rigtig mange ting i forhold til at se, okay, hvad, uh, hvad får de med videre? Uh. Og det var vel også derfor jeg, jeg, jeg, det er også derfor, jeg startede med at spørge omkring, at det var for højt sat med 64%, fordi man skal i gang med en turnering øh, og få et point i, ja, det er jo selvfølgelig bedre, end at få 0 point. Så det er jo vigtigt på en eller anden måde, også at komme på tavlen i sådan en kamp her. Jeg synes ikke bare, at det her tyrkiske mandskab med Soyuncu og Kabak nede i forsvar for eksempel, er, er sådan nem en modstander igen. Men hvad, hvad tænker du, hvis vi kigger på Italien, Jan, hvor lang kan de, hvis du kigger i sporkuglen, hvor lang kan de drive det? Ja, men jeg, jeg er overbevist om, at de vinder gruppen. Og du er overbevist om det? Okay. Ja, det er Altså... Det kan godt være, at de øh, må nøjes med et point i, i åbningskampen, men jeg er sikker på, at, at de er nødvost, øh, når gruppen er færdigspillet. Man kan sige, at Tyrkiet kunne godt nær, nær anden plads. Øh, de får to afgørende, rigtig afgørende kampe mod de to øvrige hold, Wales og Schweiz. Øh, og der kan man sige, at de har en, måske en halv hjemmebane i Baku, øh, hvor deres kampe skal spilles mod Wales og Schweiz. Øh, det, det kan jo nærmest godt ses som en halv hjemmebane i hvert fald. Øh. Ja. Det bliver i hvert fald spændende øh, at se, om, øh, om de går videre. Jeg tror godt, de kunne have en anden plads. Hvis vi skal byde på, øh, på et resultat til den her åbningskamp, og så øh, kommer vi til at hække job på det om, om lørdagen, når vi kommer til at gennemgå øh, den her åbningskamp. Hvad tænker du, Martin? Jamen, så, så, så byder jeg med en 1 Et. 1-1? Et et. Ja. Og vi kan, kan få kan logge en mål ud af dig? Det <laughs> du skal sige ham for Miland. <laughs> <laughs> vi tager Vi nubber lidt. Hvad siger du øh, til resultatet? Jamen, jeg tror, Italien vinder 1-0 Og det ville være en klassisk italiensk Det ville jeg, tror, godt, de kunne, øh, jeg, jeg, jeg tror godt, de kunne... Jeg tror godt, det kan blive... Sagde du 1-1? Mm. Ja, det, det, det, det, det ja. tror jeg også godt, du kan have ret i. Jamen, den kunne jo ikke tages, når vi ikke har... Nej, jeg nubber, nubber 2-0 til Italien. De her så kom vi godt omkring det. Vi har optaget lidt under en time. Tak fordi I gjorde os på det. Og næste gang, vi sidder i studiet sammen med blandt andet nogle af vores andre gæster, jamen så er slutrunden i gang. Jeg glæder mig til at dække mere og nørde spillet. Og til jer derude lytter, I vil kunne høre os og de andre gæster hver morgen under slutrunden. Og ellers, så hører vi ved.